коли прийшло звільнення. Серед ночі в коридорах появилися наглядачі і, повідмовлявши, камери гукали. «Виходь, виходь з речами!» Вони стікалися в тюремний двір. Якийсь недолугий дідусь кричав. «Воля, панове!» «Провокація!» прошепотів професор. Хтось знайшовся. До камер підводять труби, зажнуть назад і пустять гази. «А ворота навстіж!» злякано мовив Тодосій. Там, певне, поставили кулемети. Голосно до днів Грушевич. Лише висунь голову. Треба перевірити. Хтось відокремився під натовпу. Грушевич поволік за собою Тодосія. Крадучись, попід муром рушило ще кілька чоловік. Грушевич ліг на землю і виштовхнув за ворота клунок з пожитками. Тихо. Тоді він виглянув на вулицю і оторопіло рикнув. «Утікай, поки не пізно». До світанку Грушевич з Тодосієм пересіділи в Стрійськовському парку. Коли почало розвіднятися, Грушевич спохватився. «Тут можуть чинити облаву, нам ліпше змішатися з людьми». Місто вже ожило, селянки торгували під фасадами фруктами. Грушевич купив яблук. «Їж, їж!» – тика він Тодосієві тримтячими руками. «Солодкі». І він відчув прилив ніжності до цього придуркуватого і безпорадного селюка і готовий був виміняти за його личаки свої чеські бештейгери. Вони й не помітили, як біля жінки з яблуками зупинився поліцай. Він нагнувся до кошика, взяв яблуко, відкусив корінець, поримигав і кинув селянці монету. Вона догідливо напакувала йому кишені плодами. Поліцай навіть не глянув на Грушевича і Тодосія. Посмілівавши, вони йшли за ним до Ринкової площі. Протиснувшись крізь ярмаркових до ратуші, стали під сіною біля худрлявого юнака, який продавав хрести. «Я ж казав, що випустять», – усміхнувся Грушевич, косячи очі на сонце. «Звичайно, це хитрість, вона мене не тішить, але нічого. Яка рука, так і гребе. «Будемо мати на увазі. Так просто вони нас не куплять, ми будемо вимагати прав для всього народу. На силу будемо відповідати силою. Ми і в пригоні вміємо брати те, що нам належить. Як ти скажеш?» Мені б до Канади!» – простогнав тудосій. «Поїдеш?» – запевнив Грушевич. «Спершу стань до роботи, зодягнися, відчухайся, треба обдивитися, примірятися. Нічого не роби навменя». Грушевич весело поплескав тодося по руці, поблажливо усміхнувся. Дихав він поквапливо, ніби перед цим зійшов з марафонської дистанції. Передусім треба роздобити інструменти. Чогось мене не кортить до Тернополя. Розпочну практику у Львові. Аж не віриться, вони сучі діти переодягли охоронців, підстроювши під банду. Нічого, вони хитрі, але й ми биті. Ночували у парку а наступного ранку знову вигрівалися під ратушею біля юнака, що торгував хрестами. Тут несподівано побачили Прокопа повсюду. Він приніс юнакові якийсь клунок. «Не забудь купити тютюну», – попереджав повсюда, примружено дивлячись на хрести. Тодосій почув його голос аж підстрибнув. Прокоп був блідий на лиці, дуже марний, погляд став суворішим, Бесіда і рухи млявіше, ніж півроку тому. Краяни, розпростер він руки, коли Тодосій сіпнув його за куртку. Та як тут опинився, Тодосію? Ми з Каталашки, пошепки відповів Тодосій, сяючи з радості, як дитина. А додому коли ж? Та вже додому, не знаю. Я поїхав невдовзі після тебе. То чим пахне світ? засміявся Прокіп. Ой, не питай. Куди ж ви, хлопці? Нюхаємо запах сонця, стаючи ближче, мовив Грушевич. Земля нам просмерділася. Де зупинилися? Я мушу йти на роботу, але хотів би з вами побалакати. Ніде, простосердно сказав Тодосій. Ночуємо в парку. Тоді я проведу вас до нашого готелю. Приймемо до товариства Олексо, звернувся він до яга. Приймемо, люди свої. Юнак байдуже кивнув. «Ми живемо у підпіллі», – ведучих за собою розповідав повсюда. «Думав, не подивуєте, нині весь світ у підпіллі. На щирість не проживеш, не виживеш». «В душі плачеш, очі всміхаються».